په یو بل قانون یو بل درفعه آیتې مداینه ترته ویلې کیږي د تورن او ګثرین آیت د قرآنی کریم کې خدا د لین دین او ګمعاملاتو بباركی او تفصيل سره سوارلس خبري یا پینزلس پدې یو آیت کې دنه او قوانین د متوخدل تاسو چې معاملات وای د لین دین یوداګو قوانين زده بدوی دی قوالین ضغ بک و ادابک و ادابک و ادابک نکوی نو ستاسو بها لندن د قرضونو معاملات ټول به برابروالی چې مشکل بر ناراضی د اعیادې مداله او د قرآنی دستور دره الله دستور د قران د عییندې نو احکام حکم بیانې او د ټول د په بیانې څنګه طلاق خبر تاس پر نو او د عامزه دروځي دا شند نور معاملات د پیساس او دا طول بمیت بیانیگی نو دا مداینت دا لین دین پر بارکی دا قرآن قانون او دا غیزی لید دا طول تاسو آوری فرمایی آئیوان لذین آمنون اے مومنانون اذا تداینتم بی دیرین کلت تاسو معملہ دا قرص کوئی لین دین دا قرص کوئی الی اجل مسمع تر یونیتی پوری نو دا یون شو دا یو شخص شو چې کلم د قرض لێن دین کوي نو نه رتبی عجل کوي وا د عجل عجل مسما مقرر شوی نیټه نو به نیټه بنګدی ورته غواره لو چاره غنا بس دربکم د دا پیسې نو جوار لو په پنجاب یو مسمدې تصادق کې بل ده په خور کې بل ده دی، په دیره کې بل ده په تتراں کې بل ده نو بها نیټه او ځدا ختمي وی ختمي به ګار وو چې نن تاخه ختمشه کوم جوار نومه ته ویلو نو جوار نو زرو دا جګې مو سملی بنا کېږي دا پیسې بې 25 دسمبر کدر کوم نو اگر چې مراد د 10 دسمبر سرهون د کال دسمبر مرادي خدام مبهم نه تر دسمبر برابرې د کم کال دسمبر دې دا دراو دسمبر دې ویلو اوی کې به در کوم نو ابهام مبهم به نیتب چک نه نبیاب سره دا دولا سمع ناش تاریخ 2005 فائنش کال دا قطریقه بانه نیتب مقرره الی ایلی اجل مسمع دوین دا فاکتو بو نلی کئی دا معاعدت سره دا اولی کئی او دریم خبره وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ او لکل ذو کی کاتب و انصاف بنے کاتب خیانت نکئی لکن ج خیانت نکئی ولا و اب کاتب بل قانون ولا يعب کاتب ان يكتب كما علمه الله او انكار نکئی لکن كن كذلكنا سنتت الله تعليم ورادت الله لكل خدي نصيح ليكن لو كاو انكار وكذا كذلكنا فليقسم ذي الملكي او ذا لكل شوبو الله وي نو اصوب وت ول یملل لذي او املا بوتار شده وي چې پچا حق نه چا تر زغسته نه نه موته املا وي دغه رابل شنوته املا وي چې دلمه دمر دمر په پيور کړیږي ورځ ماوله یو لا په پيور کړیږي سبا څه دا رسید کومه نو دا هټال کي یو لا د نصلته وي لکا دا هټال کي لیدي نو املا بسوک نه چې پرسیه غستې دي د به املا وي زپلا دا تو خبر سیدونه خان کولی کځبه ته راځي دا ملو دي څه مقصد موږ ځلې کل کې ځپلانه د پلاني زوی د پلاني نو سه د پلان کل وسې ځون کې په دې نامه شریف بل نور ما د پلانینه چې د پلاني او اود پلان کل وسې ځون کې د نورو پیسې فقرز حسن د رواستې او د درو پیسې لزره پاکستان پاکستانی نصف جس کے پانچ ہزار بنتے ہیں او بیا دا پیسی بازی پا پلانی تاریخ بانے پلانے ارز بانے دا پلانی کالا دا کوبا اور یہ چند سطور لکھ لیے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے بیا بیاو بے دو گواہان دا ستونکوال قرآن کریم اندقہ سوائی صحیح صحیح خبره پا تفسیر سرا ہرا نکتر واضحی دا لکل اکی او املاب سوکوئی کم سره چې قرض اخمی دیوي والیت تقلله رببه او دیوریګډله نهېرف د دی وله ی خسمینه شي او نهدي کمی د دی نه نیستشته شي فک د لريله حق سف که چرته عکس سپاره حق قرض دې سف یا کم زوره د کمقل دی امله ن شو یا بر کم زوره د چاار د خبرې او ضعیف یا کم زوره د مضین د بړاې او لا يستفیعو عیم اللہ یاد املاوالو طاقت نللی او هو داسره فلیم للولیو بالعدل نددو ولی دبنسو ددو عارس اغلی املاوی خو بالعدل پر انصاب انتر زیادتے و لکی و سره او بیا وستشیدو شیدین من رجالکم او بیا ش... گواهونی سی وستشیدو شیدین من رجالکم دو گواهانونی سی پا دیوانی دست دو سر ګواان کوي په لم یکوونهجلولې نوکه چېرته دو سر نه فرهجلو وامرطان نو بیا یو سره او دو زندي ملګین شي ګاهری وکې من من ترځونه من نه شوه د هغه تاسو خوښوي د ګواوه نه او دا دو زن نه من سره پایي ان دا لوی زنانانه هر شي خبره فتذكر احدارم الاخره نو بل زنا نبي وتورياده کي نو مساله هر شي په دي یو خبره بل زده کي د زنانو گواہی خا نیمه ده دا ولي نیمه ده نو دا هپيل غصب شوې دي نو الله د حق نه ور کړې ټول گواہی پکاروا نو دا نیمه گواہی ده ځکه دا یو سری د دو و دريږي نو تاسو د الله حکمت توکي دي چي دا ولي ربنا قبرش گواہی حق نہ دے گواہی تو زنان حق نہ ہے جو زنان سے ملے گی حق خالص زنان سے پیدا ملے گی زنانات نو زنان تو خود سے پیدا نہ ملے گی داجے غت ذمہ داری لے ذمہ داری او تاسو با بار بار اوردلی تاسو بنر گلومه سورج مخ کې سو نیښتول شي زرم یو مغرا هغه چا مارکو ډیر خسړل ما دی اولی ما نه دوشمنی نه و د یو بل خانداران او سکیوس کی د خلاب خلاف گواہی و نو هغه مړ کوو کول د تا خلاف دغه دښمنی پر سره غستلی الله دا بوت په زنانا او کې نه خوډو د زنانا ووست دی نه او دا راوي کار نه د یو د گواهن خلاف سړی کړي او و دښمنی راجو کو سره دنده په سړی باندې راځي کو کزروت راشي سره مستره بل نو بیا یو زمانہ نه به دو ملګری کړی د یو خاندان سره دشمننی په سره غستلاساني د دو خاندانمون سر دشمننی پس را سر ګ شي د دا یو لوی بوج د یو لوی د مداری ده په دیې زنانه یوا پر نخ ده او خ دا غوج سره نه دی اوړ چولله او بیا یوا پرنخ د ضر راغ نو دوې ملګری او بیا یو برپ زن بهیان کړه انتهله حدا هم ف توزه کره احده همملوخه زنا نه کارګ د باین چې بهسه خبره ک چې خبره یره نېڅه کوم یو خبره یوه شي یا جذباتي شونه بلې ورته وریاد کی نه خور داسره داسیدا داس نو اصل خو هم مسلخ هل کولي قوالبونه کول دي نو قوالب وشي صحیح عبادت شي مسله به هل شي په دې کې د هڅه خبره ده دغه مدارده دا پروګرام را له زمین زمیندل مسلمانان زنانو او زنانو د ګمراه کول لپاره مؤمنانو زنانه پدې نه دوه کېږي او صف در زباظالت تزمو قواله وکوم زبر دجج مخه ته دا څومره خلک به چړی وي دا مخالب خلک به وي ابل از را خبرې کوي زه به جوابونه ورکوم او تاسو سنګه سوالات وکړي دا ټول خبرې او زموږ په پادارتو کې دغه مرزنده دغه چرته نه تیاریږي او دا ځمداری چې ځمانه باندې الله نه وي خو او چې څخ ضرورت راشي نو مې وځنه نه نه بیا لا زموږ لري کړې دي چې بوج کم شي او د دشمني امکانات کم شي دا مقصد دی بنیاړي دیګه چا څومره چې غوښتل موږ دا کومسکم دا قران طالب العلم چې قران زګي نه کومسکم دا شک نه لري په کار بیا فرمای ولا ياب الشهداء او انکار دې نه کوي غوهان اذا ما دعو کله چې د ور او بل شي ولا تصم او مستل کېږي سستی م کوي ان تک توبو د لیکر نه چې وليته تاسو دلره سريعا نو کبیرن ور خبري کړل شي دا لسول کو خبار دا دا لسول کو خبر دا وی لکی تر نٹوی پوری ذالکم اقصد دا شئی دیر انصاف والا دے عند الله پا نزال اللہ بانیمہ بر انصاف حکم دے واقوامل الشہادہ او ډیر اثبت دے صحبتون کے دے دا مضبوط دے د صرفارا د گواہی دے چې چھ گواہی گا بلکل پاس آمد لکل شوید توانس موجود دی گواہان موجود دی وعد ناوڑی را الله ترتابو چې تاسو په شکې پر نوځي الا ان تكونه تجارتہ حاضرہ مگر یو صورت کله لیکلو کا نکوي نو خیر دې الا ان تكونه تجارتہ حاضرہ مگر دا تجارتي لین دین دې حاضرہ د 10 دا د 10 غړو په سی راک خبر ختم شو نو کبيہ لیکلو نو کې خیر دې چې دیرو نہ بينهم چې تلوي تاسو لین دین کوي تاسو په خپل میں اسکی سليكم جنااح ن اناءله تتبوها نف تااس ننس بونه نشته کووي للك وعاشدو او کو نوخ خبره ده دا چې ملاوي کشمو خخبره د چې ملا شي او کولنشنو نخیر د س بنا نشته او بل دفه وعاش ذا طبات کله د تاسو خید پروف کوي د په به واو لسي ولا, ولا شهيد. بلا خبراً بيانشوا ضرر بنواركو لأكيه لكومكتا أو نجواتا ده تبا تكلف نواركوي وإن تفعلو كتلت داكارمكو فإنه فسوق بكم نداننا فرماني ده ستاسو دفاعين ده الله غطانا فرماني ده واتقوا الله او ويريق إلى ويعلمكم الله او الله تعليم در كيتاسو والله بكل شيء عليم او الله عليم ده دا یوبنا دطمو اور سره دبن آیت کې ریښه نه ده پدې او کتل تتاسف سفر کې وي ولم تجدو كاتلا اقول او كان بيدام کو نو سفر جو خمغه دې او کې نه وکلا کلا لکن مشخه چې یقین رزدا پې سیماتاذاب کې نفر یامن مقبوزه نبیا یوران دې یو شېدل قبر کرښه مرهم غانه یو شې غانه چا رست رشه څو دا به ما زړه باغې پورې ورسره چا څو ورتا پیسې نه یا دا کړي دا غانو جایز دا هغه استل شي ځکه غانته خپل قبل څه اخلي خدای دینه پیدا هغه استل قطعي حرام دی سود نه خلک کوئی قران نه ویلي چې غایره حلال دا نو غان دې ته وای چې ځمکه بتواخلي او په زیلا استماله او ته بلګې ځمکه بکري دا نه غان حلاله دا یو څه په غانته هغه است زبدکول قبسکول جایز دی دي خودا دینا نفع غست الحرام دي دکستا پیسی فضیع پرتی دی او تدن تر پرتینا منافع خلی دا زیادت دی وکن لو قرض جر نفع فهوری بن البتا سوالی دا غوار بزر خردی قچر دی دا دی یا دا پی سوالی پکی یا داری پی خوری نو دزکا جی تولا گیا ورکی نو پنور سامان که پتا گیا نورکی ویدار زمک زائی کی گی خرابی گی اللهی خراببه شي د دواو سره بغمی دا سړه به ووي چاقره ده سرې زوزر پیسې پیداغ زمکهې خراببیي او بل به وي چې زرزر پیس را سزمم که سره ده نن سبا خو خلک پیسې پیداې ورکې ه چېناري و بل بل بسم کراشه تاین امین را کوم با نو کچرته چا اعتمادوکو په یو بلباننددي دا یو خبر بلله بل خبره شوه کچرته چا په یولاله اعتمادوکو یا دا واخله او بس خیر د لکو. نو دا فکر خو نه ده کو قانون ټوله د پیښې بیانېګنو دستور کو جزیاتم بیانې کدا صحیح وو نو الله فرمایي فاليؤد الذئئتمنا امانته نو آمان دا دکې اټشفه غمنه اعتماد د امانت څوره وليقت الله ربو او ضلان دی وو ی دی چې د رب د ولا تتم الشراره او گوایم پټوي او مې یکتم او چاج د گوایم پټکړه وإنه آسم قلبه نيقنان بنا نغاده جردده والله والله فاق بما تعملون حاليم كي ست عسو كوي أغبال خبردار ده ده ده سورة البقرة أخيرانير وكولة ترمائي ده اللح ده پارلي أغسة تباس معنون كيلي أو أغسة تباس مكة وإن تبدو أو تاسوكي كاركوي ما أغس في أنفسكم كيف تظهروا تاسوكي أو تخفوه يأتوى تاسو يحاسبكم به الله نحساب بكي استاس سرداغي الله فيغفرو نبخم بكي لمن یا شاء او چخواخشی ویعذب او عذاب د هر کینو نه غوا ته یا شاء او والله علا کل شیء قدیر او الله په هر څه باندې قدرت لري خاص د الله د په ربی هغه چې تاسو په اسمانو کې دی پزمک کې دی دلی سو ټکی تاسو یاد کې چې داسنګره الله د دا ربی ملکاً خلقاً عبیداً دا ملکیت د الله دی پیدایښت د الله دی او د ټول غلامان او بندگانم د الله دی د دې زوکه او اسمان چې څومره انسانان لري او څومره په دې کې د نسل دی دا ټول د الله ملکیت دی اغیر بادشاری مدبر و منتظیم اغلی او د دو پا انتظام او تدبیر کې دا سره حص و شریک نشتده کتاسو سخکا رکوی او پا قوی او پا قوی ده دیر طول بانی اللہ عالم ده او ده دیر طول بستاس تر اللہ حساب کی ظاهری ظاہری ام دیر و او دغشانی خبر اقوال سا ظاہری بھیو سا باتنی بھی ظاہری اعمال خو اغدی چه زمون پا لاسنو خو سترگو غبونو او خلی بانی جب بانی او باتنی اعمال اغدی چه زمون پا زغنو کی او زمون پا ذہنو کی پراتنی لکا عقیدہ دزر عمل دی خیالات دا جرع عمل دے محبت او نفرت دا جرع عمل دے سوچ او فکر دا ذہن عمل دے نظریات افکار سوچونه دا طول پا ذہن کے پراتی نو داچ سنگ سدی نو دا دی بدر حساب کئی تدیو باقیدت وہاں سا بکی گی تپوس بکی گی حساب کتاب بکی گی. او کله کله انسان په خپل کې داسې سوتون راولي او داسې ارادي چې هغه کار نه شي او هغه کار زکه نه شي چې کله کله وو ددو وسه نرستي فرصت مېلا او نشي کړ شي هغه کار شي او کله راشي دوی ته ختم کړي باقی نه عملونه کې نو اغه اعمال د ذره اغا ارادی او اغا نیتونا چی دا غیر عملی کولو فرصت ملاو نشو فرصت ملاو نشو کلیده مکمل اراده کرده چی دا عملی د اغا دا دیب نظر حساب کیجی زکر دا مکمل سمیم اراده کرده و عزم مسممی کرده او کلیده انسان اراده جوده شوا غلط اراده دا غلط عمل نو دايره ده خبره ورکړه خو اچانک سوچ ورتراغ دا غلط کار وکړ او پدې عمل پریخ ودو نو دا بدد الله بن عافکی ته دغه ټول سوچونو د جننه جستمرته لکه په ځینې کې سپټ پاتې دي دغه ټول جستونه د الله حساب کوي دغه حساب نه بیا بچا ته بخلو کی ذکر بخل وراله زونه دي او اغه سوچونه په کم جریان samt kala kala waswasay pas kana krazi endi insaan is irada nai khuda او o fikr o khuda si o waswasay jutaray liwzi او le na khwa khay aw na da amali او tar da neek ki sa khabar astala qiyaw waswasar aghla aw da pawran na liqran o zidi wa allah hisab na kai da liwa tapoos na جس طرح ارادین بغیر ذہن تا او زت فورن راغلل او تا فورن لری کړل نو دی الله حساب نکړي بلکې کې لشي د الله د رحمت نه دا بعید نه دا چې تاسو غلط سوچو نظر راغلل ذہن تا فکرونه راغلل خیالات زت راغلل او تا فورن لریږه دا کو غلط دی کې دیشي الله په دی باندې اجر اندر کی نبیع الله خلقا فيكثر لمن يشاء فخلا چاہتا بخي ان بخن چاہتا کي او چاہتا څخه شي نو عذاب باور کي حديث شریف نبی کریم صل الله عليه وسلم فرمائي چي مؤمن بد عبادت ورز الله جان تر نزديكي ترجي پوری دا خپل وګما په د دې لیکې دي څنګه وکې دي څنګه الله د شان سره خای او بیا بده چوی وې ګور کړه دا ګنا کړه او دا بکړه او دا بکړه دا ټول به ته یاد کیږي زه لږ نور ډیر اعمال د سړي چې هغه ټک دي کار کی ګنا په شریانه الله پر دوا عجیب دنیا کې نو دې به اقرار وکي چاو بالکل ځه نکړې دي او بیا به اللہ ورتا نورم سو یادم کړی سو پرېره الله سمره خو خدای سمره خبره وته وای نو تمره ورته وای دې بداري اقرار وکي بیا ورته الله فرمای ګور جناب بندتا ته پتا در ما فت دنیا باندې پتا پردا چولې په دنیا کې تد دې ټولو گناوونو نه غاني داستان الخیالات و کې دیې ک نظريات و څو یا باز اعمال چې څوک په نو خبر شي پټو ما پتابې پرده چولوه د د به دغ اقررارو کې چېوا زه ده بل صحیح خبره ده نو بیا تو چې ز مننم بنده ما ته بخلي ننم تمام او بخلي تا ته د هرس معی او د ز د عاماللو کتاب بهک مشي د د پخي لاس بې ورکي دا د مهم اجر ده او خلک بدفي. دعفران و منافقان دعوی بارکی با علا رؤوس الاشحاد دده طول محشر پا مخی اعلان با اوشی او اعلان بسی هاولئی الذین کذبوا علا ربهم علا لعنة الله علا الظالمین دعو خلق ده اشاربوتو دعو خلقو تا محشر کی با دعو منافقان طول اللہ کارکی داغ خلق دې چې دوی په الله باندې با دروغ ویل يو دوی په الله باندې دروغ ویل او بیا به اعلان شي اعلی دا د محشر اعلان دی اعلی خبردار خبردار شي لعنت الله على الظالمين د الله لعنت دې نن په ظالمانو باندې رحمت نشته دې لعنت دې نه رحمت نه لريواله دې الله دې دې موږ وصاتي والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إيمان راولي رسول بما فهرص باني أنزل إليه جناز الكريشوز دتا من ربه لطرف درب ددنا أو مؤمنان من إيمان راولي ديرتور إيمان راولي فالله باني فملايك باني فكتابون باني فرسولان او مونجا اسفرقنك وبين احد من رسله ومن ذا يوجد في غنبرانك وقالوا ادويل سمعنا مونجا وريبلي وامرذل واطعنا او تابداري مونجا غفرانك ربنا وارو بخمستا ايزا مونجا ربا وإليك المصير او تعتربت دار دا ايو آياتا والقصيرة بل آيات دا دوان نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي تيو فالشتد عصماننا نازلشوا اوهي للاتا سيراتا هي ابشر بنورين قد اوتيتها هما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخوافی مسورت البقره یعتی په دوه ورناغان نورونه خوشاله شه زیر قبول کا او دا دوه ورناغان نه صرف سترت درکله شي ستانه ثواب بل پیغمبرته ندی ورکله شي یو سورۃ الفاتحه را او بل سورۃ البقره اخرنی دوا آیتونه دی دا داستانه بغیر بل غنبرتا لدي وارك لها شوي دا آخراني آيتنا دا سورة البقرة يدي بارك النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي تدادوان آيتنا آخراني لآخر دا سورة البقرة فرمائي وعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي فرمایي دا د سوره بقره اخر نه دا ما د دې خزالين را کړشي چې د عرش بلان دي او زمان بغیر بل پیغمبر ته نه دي او د لي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایي من قرأ بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه چاچی رسول ای بقرا آخرانی دو آیتنا دا اول وصل نو دا د دل طول غموننا منصیبتون نو تکلپوننا دا دا دا, دا پارا بدا کافشی نو تاسو چکلو دکیغی نو دا نور دعا گانو سرا دا, دا دو آیتنا هم لولی دا شپیع دا طول عقا تن د اس تاسو دا پارا بدا کافشی دا یو آیتی ارشبل لا یکلف اللہ نفسا تو کی نور کې الله غوښچا ایلا مگر مطابق د وسې د تکلیف داغه مطابق د دا طاقت دا سمره د برداشت کول شي نو الله دومره تکلیف ور کوي دا جی نه دا دی چې الله چې سمره عبادت پرې کړې دي نو کله کلمغو کنه هر دا موضوع دې زیات دی الله غوښته دا هغه اوسې نه زیات تکلیف نور کوي نو پکار دا دا موضوع نه کوما ننظره اوژبه بسممه یا هر زما وس خبره نه د پسونه جسمانی او نشته نته او الله په د وس زیات تکلیب ورک نه نو د اصل خبر بله ده الله چاله د و نه زیات تکلیب نهرکي نځ کېټول اح دسې پرس کړي دي زمین د ووسدي یو عملاً زمین د وس نه به هر نه دی. یار موږ جای کړو جنه کا حج که زکات دے ک نور عبادت دی دا ټول د انسان د واس مطابق دی د زیان زیاد کور کوله نو الله د واس د زیان تکلیف پر کوله نو په مني باندې سر پر سکړو او نه یې دا ټول زمونږ د وسی لا هه نا کته د تجی نفس د پارا غریچ دکړې رس نیکی و علیه او په دی بوج ده حقا سبه اكتسبه ابتدكره دي ده استشعرنا ربنا اعرب زمونغا لا تؤاخذنا قريب مكا وزمونغا يعني سازا مراكا وموتا ان نسينا كتا تزموننا اعرش سقبرا او اخطأنا يعني خطاشو ربنا اعزمونغا ربا ولا تحمل علينا او مبارا وفمو بانده إسران بوجنا درانا درانا بوجنا كما حملته لكسنج جتاب على كله على الذين فعاكسان باند من قبلنا جزمنا مخيري تيشوه ربنا او اي رب ولا تحملنا او مبارا وفموباني ما عرص هذا اعمالا لا طاقة لنا به چ تاقت نہیں زمين پا کي باندې واف عنا او وبخ مغا معافيک منتا وغفر لنا او بخمهک منتا وارحمنا او رحمک پر مغا انت مولانا تو زمين کا مولائے زمين کا ارشاد زمين مددگاري بل سوک مددگار زمين کے رشتہ فنصرنا زمين علالقوم الكافرین فمقابلد کافرانو کے سورة آل عمران مدنی سورت دے دا سورة الانفال نفس نازل شغل دے پا ترتیب د مزول سره دے نمبر نواسی دے دا آل عمران د سورة بقر نفس پورا راتلل پا دے ترتیب الہی کے چې دا بنځه کي خود شهودم د دوانو صورتونو دو په خپل ميز کې یو مضبوط ربط دي او بر داړي چې په سوره آل عمران کې د جهاد په او جهاد په سنان احکام بيانيږي د جبه جهاد او د توري او د توپک جهاد په آل عمران کې بيانيږي او د سوره البقره اختتام ان تدق لنا شوير فنصرنا على القوم الكافرين مدد وکزمینګه د قوم کافر په مقابله کې دا په سوره بقره کې وردیو زبردست ربط لري په د سوره بقره کې د توحید مضمون راغلی دا دعوا چې موږ دا درنده الله د وحدانیت یو دلیل دی پس سوره عمران کې هم د توحید بیان دي الله لا اله الا هو الحي القيوم او بل خبره پس سوره بقره کې د توحید او د رسالت بیان شوی دی نو په عمران کې د مشرکانو د باذ شبهاتو جوابات مرقه کی دي د دې صورت خطاب دو بلوت دی او دا احل کتاب او دا مومنان او دا احل کتابو تداسو رتوائی چستاسو چو سمرا دا عقیدی خراب ای دی او سمرا د اخلاقو خراب دي او د دی بد انجام تاسو لی دلیلی نو دا دی نواو ری او کم عقیداؤ کم پیغمبر چې پیغمبر چدا کم دین پیش کرده دی دو دی را کن دین پیشکڑے دے دو دین علاوہ بل سے ہی دین نشتے دے دا قبول کے دو دی صداقت تسلیم کے ان حکامیات بشیں مومنان طبقی ختاب دے ختاب بہترین امتی دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تا بہترین امتی نرحل کتابو په نقش قدن بانی دتلون اگر ازان بت ازاتی دو دی صلت شانی نزول اغدار چې په سوره بقره کې دا کوم آزمائشونه بیان شو نو هغه ټول آزمائشونه راغلیو هغه ټول یې ترانط راغلیو یوه ځان خپل ټول مؤحدیناتي کړي دي دا د قریش ملګرتیا شروع کړي و سوره بقره کې متولو کړه ملګرتیا مته او ستاسو دوستانل دي دشمنان دي زو له ستاسو سره د ګوګل د بحث په دې صورت کې لاغي بيان راځي خدا ته نفس شي دي بدر د غزاه نفس په مؤمنانو کې د مرجن یو حالت پیدا شو یو طرف ته واځي نو فتح شو خدا به نفس بیا سخته خطرناک حالت مو چې مؤمنانو ته به خطر واځي د هغو کافرانو حمله کې لالیک مليواله سامان تیار کړي جنگ لپاره لالي قوم را روان دي مشرکان تیاری شروع کړي ده تر دې چې صحابه کرام وز رسول الله صلی الله علیه وسلم با په پهرک کواله ساو کوي کواله تر دې پوره چې الله دا آیه سره نازل کړه والله يعصمك من الناس الله بچا د خلکو نه بچ کړي د دې غم څخه ونه واپس کورون تللې ګل او دغه سر یو بل خبره چې د دې صورت کې هغه بیان دی د نجران نو وفد راغله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمه عیسایا نو د اسرا لیا نو او د وفد راتلو نو مخکې مخکې چې دوی د خبرې کړي د انسان کلام د پیدایښت پروالي صلاح د مریم د پیدایښت پروالي طرح د الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته داتو لپاره بیان کړا داغه د فشقم چلن قران وکړه د هغه صورت کې معلومی دادی صورت یوحیسا داری مقابلن نازم شویده فرمائی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام میم اللہ علم دے پا مراد دادی حروفو اللہ لا الہ الا ہوا اللہ, اللہ اغاستیدہ کی نشتر بل الہ بل معبود مگر غده الحی دایو دلیل اقلیم دے چاگا ہمیشہ جوندے دے قیوم دے داٹول نظام اغفق پر قدرت سنبال کردے دے نزل علیکل کتاب بالحقی رالے گلے دے پتابانے کتاب په حقا پرشتیا مصدقا تصدیق کو ان کے دے لیمابین یدے ہی دا غسوجلله مخک کي رشوي دي او کتابونه وانزل التوراۃ والانجيل او نازل کړی دي تورات او من قبل د دې مخک هدل للناس چې هدایت ته د خلقو لپاره وانزل القرءان او والي کړی دي قرءان ایجاد قرءان چې فرق كون کې او په مابين د حق د باطل کې ان الذي نه كفرو یقن غ خلک چې کاافران دي کوپې کړړ ان کارې کړړدي آيات الله د الله دا تونونهله غم حذاابون شدید ددیو دپاره صف عذااب دی والله وازی زون زون تقام او الله زبرد او خ ل غستتو والله ان الله لا یخپ عليه شيون یقین الله چېې نپټېږې په دبانې هسته شي ف رضې نپز مکه کې والله في سلاغ نپاسمان الله غزاد دی. یصورکم کی شکلونا جوڑا استاسو پلالحامے فرحمنو دمیندو کی كي کیفا یشا سنگتر آغا فخشی لا الہ الا ہو نشتر بالالہ بل معبود مگر دغا اللہ دے هو العزیز الحکیم لا الہ الا ہو نشتر بالالہ مگر دغا یو اللہ دے العزیز الحکیم چ هغه زبردست دی او حکمت والا دے هو دی هو الذی د دې آیت کی په آیت کی د مشرکین او د بعضې شبهاتو د پکول دی شبهات او دا وی خلاصہ دا ده چې په قران کې دوه قسمه آیتونه دي یو هغه آیتونه چې هغه معنی بالکل واضح ده او ام اقا اصل د کتاب دی معنی واضح ده دا, دا کار د سیده دا کوي دا مکوئی د دې تفصیل ده د دې بل اا ایتون ری چا غ متشابهات دی واضح المعنا ندی ما فا ول ذرز باری چ کلم د الف لام میم تشریح کړي و دا غی بیان ما کړ چې دا دسی کلمات په بری وانه مشرکان او ماہرین اعتراض نو کړي دا وی وجه دا و چې حدیث صحیح مت ابو پیپویدل و سمون د دې الفاظ باندې پویغو نو دا زمونږ د فهم کمه دی یا دغشان پهقرآانی کریم کې چې کم متشابهات هااتغ سی زونه چې دغی موږ دراک نه شو کوی پس واب کوسی ی ح سناغاېولعد کې پرون چې مونکمه تشری کړی وه چېغشی چې ن نهطلیدللی د نهسه کړی د نه دغې مثال په دنیا کې شتهري ان دغی حقیقت تشي ررسې دی نه داغی په کووریت کې کوولږې نهګمرهی طب رسې په شړه به سر شخوا حقیقت طب نه رسېږي. وځدار کورسی څنګه ده د عرش څنګه ده دا ټول د شي دا, دا, دا متشابهات دي موږ د حقیقت ته رسیدنه شو نو داغي ذکر چې څنګه الله وکي بسم د قصیده او د حکمت نه خالی نه دي نو چې کم خلک انکار یاندي نو وي دلته د قلهټي چې مطلب یې سره دا وایي دا وایي دا وایي او هیڅ مطلب ته ونرسيږي ځکه پای غسر په الله پويږي او چې کوم مومناندی نو محکمات تر واخلی او پاری عمل شروع کی او عبرت والی او نصيحت والی فرماي الله هو الذینا الله غزاد تنزل الیک انزل تر علی گلی دې پتاسبه نه کتاب منو باذ لدین آیات آیاتن دی محکماث محکم چې واضح المعانی دی معناګانی واضح دي هن ام الکتاب د دقه اصل د کتاب دی دقه کله کتاب نازل شوه ام د دقه مقصد د پاره دی کوم چې په محکمات کې بیان شوه دی واخر متشابهات او نور په کې متشابه هم دي څنګه چې بیان اتاسو کو فاما الزینا نرچا کساند په قلوبهم زیغ چداوی په جنو کې کو ګواله دی کو ګواله استم د حق نه کاګی دی فَيَتَّبِعُونَ النُّدُوَّرَ بِسِيكِي گي ما په هغه آیتن بسې تشابه منه چې متشابه وي د آیتونو نه د سره لپاره ابتغاء الفتنه چې فتنه را پیدا کی خلکو په زړونو کې شکو را پیدا کی او ابتغاء او د د تفسیر د لټو ورو چې د دې نه د تفسیر ګورومږه وما يعلم تاویلہ الا الله الانکه نه پوېګی د دې په تعویل باندې د دې په تفسیر الا الله مگر الله د پورې وقف لازم ده وقف پکې د دین اخوته جدا جمله ده وراسخون فیل علم, علم او کلک خلق چې په علم کې کلک دی راسخون فیل علم اوی یقولون امننا آو به ان بسمن پیمان راوړې ده نچر ته داسونه جو ما يعلم تاویلہو الا اللہ والراسخون فی العلم چوپ معنی نه پویږي په تفسیر مگر الله پویږي او د عالمان پویږي دا څه نه ده د الا اللہ بنک تاسو خیال کړئ وقف ده دا میم چې لیکل شي وقف لازم ده دا جمله ختم شو په تفسیر باندې دا الله نه بغیر هیڅ څوک نه پویږي نو چې کم خلق علم ولا خلق ده نو والراسخون پی العلم کلک علم والا جوار علم والا خلق اغوی یقولون وائی آمنا به بس من پا دی ایمان را وڑی دی کل من عند ربنا دا ټول زمون دا رب دا طرف ندی وما يذكر الا اولو الالباب او نسیحت نقبلي مگر عقل والا خلق وعقلن والا خلق اغوی وائی ربنا ای زمون غربا لا تزغ قلوبنا مکه گا وزرنا زمونگا مارا وزرنا زمونگا بعد از هدیتنا تدینا پس جتا موتا هدایت کرده ره وحبلنا اوراکا موتا ملدون کدخپل طرفنا رحمتا, رحمتا رحمت انکا انت الوهاب یقنان تو ورکون کئی تو ورکون کئی چست ورکی نو تی ورکی دا زونه ټول ستا پا قبضه کری هدایت ستا پا قبضه کری ربنا اے زمونگا انك جامع الناس يقينا تجمكون كذا ټولو کلکو ليوم فا او رزقي انه په يومن لا ريب فيه كفار هيك څه شک نشته ان الله لا يخلف الميعاد يقينا الله مخالفت نه کوي د خپل وادي ان الذين كفروا يقينا خلق چې کوپر کړه ده لن بچ بش بنکی د دیو نه د دیو مالونه ولا اولادهم او نه د دیو اولاد مین الله دا الله نه شیئن است شی یو زره واولائکهم وقود النار او ځغه خلق خاشاک د وردی کدا به ال حالت د دیو پشان د حالت د فرعون دی عادت د دیو پشان د عادت د فرعون دی وال واللهغې کسانو من قبل ج دوونه مخکې ت شوي دي حالتیم داغوی دا پشان دی چې عذابو ترا شي بیا به ایمان راړي داغې نه مخې نه راړي ت ذب بیايات نه اووی تذب قرارزمون د آتونو په اخظ الله بزننو نو الله ني واغوی داهغوی د دا بونهونو په ذب سبب والله شدید العقااب او اللهڅخ عذااب وال دی. کل الذين كفروا وياغ كصمت چې کوپرې کړې دي ستو غلبو نظر د چې مغلوب بکړ شي تاسو وتخرون الی جهنم او راجم بکړ شي په جهنم کې و بیسل مहात او ډیر ناکار ټکانل قد کان لکم آیتن یقینا وستاسو د پاره یو نخا یو عبرت یو دلیل په پیټاینې په غوډو دلو کې القطا یو بلتا مخامخ شوی وی دا دا بدر مخامخ کے دل مراد دی شارت آغیتا فیعتن یوڑل داسی و تقاتلو پی سبیل اللہ چی آغی جنک او دا اللہ پلارکی و اخرا کافرتن او بل کافر دلو یرونهم چا غوی بی لی دل چا لی دل لی دلوالا کتلوالا بلی دلوالا مثل ایم دا دیودو چن په نظر د دا فصل کوود سېچن درې چند خدازي په باديو نظر سره چې بكم کتون کې قتل نو د مسلمانانو نه به دوچند لیدل والله یو یید بنصرہی او الله مضبوطی په خپل مدد مناغسو کې شاو چې خو ښه شي ان فی ذلک یقینا پدیکې عبرتا ضرور عبرت دی لئول الابصار د فارده نظرونو والا د فارده عقل والو ذو لین لناسی خاستکړی شوې دی لپاره د خلکو حب الشهواتی محبت د شهوتونو شهواتونو شحواتون مراد مرغوبات النفس دی اغه سزونه چې نفس تخواګی دی دا ورته خاستکړی شوې دی مینن نساء د خزونا والبنین او د زمانونا یعنی خزې ورته خاستکړی شوېنی دا د خزې چې اخرت لپاره ترجیح ورکې والبنین او زامن وال القنا او الموقنتتي اوغ خزانې چې جمړی شوي من ذهبې د سروزرو وال فت د سپ رو وال خیر المسومتې اوغا سونه چا هغه نشانداروي وال ان عامامې اوصاروي وال هررس فصلونه داور تخي شوي دي بسسم په دی کې اختوي بل کار نه کوي ذلک متاع الحیات الدنیا ډیره عبرت وله آیات دې په دنیا کې تاسو خبر نه نو تاسو ته مالونه خېستکړې شوې دي تاسو خزې تاسو ته خېستکړې او ستاسو بچی تاسو ته تا خېستکړې شوې دي د سترو د سپنو در ته خېستکړې شوې دي دا نشاندار رسول نه سبا د تاسو مورټر او تاسو دا در ته خېستکړې شوې دي استاسو سارویو استاسو پسلونا پا دے عاشقان یہی ام دید پار استاسو طول جوان تیریگی نو پرمائی رب العالمین ذالک متاع الحیات الدنیا دا خطول دا دنیا د جوان سامان دے واللہ حندہو حسن المعاب او اللہ دا بسرہ بیترین در اجوزه دی ټیکانه در ٹکانه دا چاگه ابدی دا قل <سؤال> ورطو آیا آئو نبیوکم بیخیر منزالکم آیا از تاسو خبر نکم دا دیست تاسو دیست زنونا پا خصی زنو باندی اغسی دی لیلذین دا پارداغی خالکو اتقو چاگوی تقوائی اختیار کړي دین دا دیر خلک چې صبر کوون ک دي او صقین او رشتیا ایون ک دي وال قان او همشهطابدار دي وال منفین او خرج کوون کدي وال مستخ فین او بخنه غختتون کدي بل صحار او وختو د سبا کې ان د شپې عبادت د او چې کله سهر شي نو بیا مخفررت واړيشهد الله گوا دے اللہ گواہی کڑی دا اللہ یعنی اللہ گواہی ورکڑی دا دا سشی ان نبو شان دا دے لا الہ الا ہو نشترے بالالہ مگر دغیو اللہ دے والملائکتو او پرشتوم گواہی ورکڑی دا و اولو العلم او علماء علم والو قلقم گواہی ورکڑی دا دا سشی ترجمه تو سوچ کوئی دیر ٹولو دست گواہی ورکڑی دا قائم بالقسط چی اللہ قائم دے پہ انصاف دا اللہ ٹول نظام پہ عدل و پہ انصاف قائم دے لا الہ الا ہو نشتر بالالہ بگر دغا اللہ دے العزیز الحکیم زبردست دے حکمت والا دے اندین ان عند اللہ الاسلام یقینا دین د الله پنځ صرف اسلام دی قانون دین سر نظام زندگی د ژوند نظام او د ژوند طریقه د الله پنځ صرف اسلام دی هم دغ ازلی دین دی چې مونده پر الله د ټول انسانانو د پرالایګلې دی آدم علی السلام هم دغه دین راوړیو او آخري پیغمبر تم دغه دین پاتې شوه دی د د اسلام نوا چې سومرهچاد دیدونونه جوړ کړي دي سومره مضبونه جوړ کړي دي دا ټول دروغ دي دا ټول پرړ دی د کله اس حقیقت نه لري نه په یودیت کې صفیقب شتهري دا د مثال اسلام نفس پسس دغ په عمت کې خلکو بغاوت کړی بغاوت او د خپل مررض مطابقې دغ وخت موډټ اسلام جوړ کړی د خپل مرځه مطابق یو دین جوړ کو او هغه ته د موسی علی السلام د یو يهوديتي ولدم کې خود د عيسى علی السلام امتانو داغه خلقو داغه د دا وفات نفس داغه دین بدل او آغی آغی کو چا اسلام او هغه هغه مودريټ کو عيسايتي تي جوړ کو دا داغه د دا باغیانو کارو دا د عيسى علی السلام دین نو ټولو پیغمبرانو دین اسلام پاتې شوه نه يهودیت د موسی سلام دینو او نه عیسا یت د عیسا السلام دینو د ټولو دین اسلامو او تر قیامت پورې به اسلام چلیږي او ژوندې ده تازه ده هیڅکله کمی حاجت نه لري د اسلام په نوم ک مودریټ اسلام نن سوک راوڑی نو د یهودیت او د نصرالیت مثالونه د مخکې نه موجود دي خو اسلام اسلام دی اسلام به ژوندې د قران او سنت نظام د الله په حفاظت کې کوم قانون په قران کې موجود ده د چرتم نشي بدلري ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين اوت الكتاب او اختلاف نو کړی غ کسان چې کتابو او تور کړشو او الا او من بعد ما جاءهم العلم مگر د دې نه پس چې هغه علم راغلیو اختلاف ویل کړو بغیم بینهم دوجد عنااد او د زید نفقطل میںس کی و مې یکفر بیاات الله او چا چې انکار وکړ د الله د یتننا فین الله سریع الحساب یقینا الله جلد حساب کوون کېره نږدې کېغه اختلاف گنجائش هم نشته ده بس طریقه دا ده چې اسلام دسي جامع دين ده دسي جامع دين چې تاسو د وبوس کلو نواله تر د حکومت او عدالت پوري د ټولو کارون چل در خای تر دې خبرو چل در خای او هغه خبر در درته خای چې مورخ خپل بچي ته چل خاينو مور له حیا و اسلام ټول خبره خوځلې دي نو ټول ژوند د مکمل اسلام تابع کی بازار کې کاروبار په جمعات کې څنګه تابعداري دغه صف په بازار کې تابعدار شه په کور کې د بچو سره د خزی سره د ورونو سره د خپلوانو سره په عدالت کې ټول نظام د دې اسلام مطابق شي او که نه عدالت تورځنلته د انګريز قانون پروتي فیصله په دغه عدالت باندې کې او جرا شوې زمو مسلمانې منو ته څنګه مسلمانې ستاسو حکومت او ستار ټول نظام او سيستم په غیر اسلامی نظام باندې روان دي او ته زمو مسلمانې مې د قیامت پر ورځ باید ټول عملونه سپارښت کی خو الله به سپارښت یې نه قبلای الله سبحانه د مونز قبول نکي مونز براشي زمون زم د دې سړي قبول شوې مونز دا سړي وبخه الله و, و فرمای انک علی خیر محدثین د دې جملې مطلب بیان نه چورته دستا خبره ټیک ده مطلب سره مطلب ته واځي کافی نه یو طرف تکي نه روجا براشي روجي ته الله و فرمای انک علی خیر خبره ډې ټیک ده یو طرف تکي نه صدقه راشی صدقه صمره عظیم عبادت ده په دنیا کې دومره اهمیت ده چې چاته د الله په ورو غصه متوجي شي او د صدقه ورک د غصه واپس شي بیره صدقه لګې کډې رہی خو چې کم قهر او غصره روانه ده د الله دا, دا قهر واپس شي خو د قیامت پرځ یوازې صدقه راشي انک علی خیر خبره دې ټیک د یوازې تکا فنی هم دغه ټوله اعمال راشه الله به جواب ورک یوازې تکا فنی نه آخیره کې با اسلام راشی سمیجیع الاسلام فیقول یا رب انت السلام و انا الاسلام اے ربا استانم سلام دے او زه اسلام دے لے اسلام او سلام دے سلام پل منسکلوک مناسبت تی زی سفارش کم زکا یوازی منزونا ندی روجی ندی طول جو نئے مطابق تیر کڑے دے او چې سو زمان مخالبو نو دا غي خلاف جدوجې اس کړه لري چې زن آپس شم یا خدود د پوه عمر کې ناپښو ما یا پدې چې جدوجې رات کراغله او تاسو فاضل راځو درو مړو خو زي پرې نو ما اسلام تعالی الله فرمایې انك علی خیر بكل یوم اخذ وبک اوتوی اسلام مستا خبره درسته ده نن خو ز تاسو وجه خلق نسم ته ستاسو ور شو نکي ز نسم غریب کراولم او ستو وجه خلقله نعمتونه ورکم چې ته سپارښو کی نو دچا سپارښته اسلام مو کی قبول بشي که اسلام سپارښو نه کو نو دا جدا جدا سپارښونه بلل نه قبلي تاسو څه سوچو کی زمون په کور کې اسلام شته تاسو کور پر قرونه زوغه په کور واغلم تاسو خپل کورونه ولې اسلام نشته زمون په بازار کې چېر د اسلام په دکان کې شته نشته د خپل بچی سره دی؟ او د خپل خص سره کوم معاملات تندري اسلام پکښتره ډیر کم الا ماشاء الله ځمږ په عدالت کې اسلام شته عدالتي نظام د چا کو تابع روان دي د انګريز قانون دی د الله بغاوت دي سرکشیدا ټول سیستم د بغاوت او د ګورای دی په حکومت کې تر اسلام شته دی حکومت تر څومره بار ورخیږي او سمرا لگ ورزی ور زے نو گومرا ہیز یاتی گی خکارے او شکل د نیکے ری جماعت مشترو منظم مشترے چې سمرا ورزی ور نہ وذینو کې اسلام آباد تورزی تبے چټون کو پر دے او بیا ما او تا دا خیال ساتو دا او میر ساتو اسلام بزم صفارش کی خی این خیال استم محال است جنون فان حاج جوګه نوګه د یو تاسو سره جګړه کوي فقل نوړته وایا اسلمت وجهي لله ما ثابت کړه د خپل ځان لله الا الله دپاره ومن اتبعا هغه چې زما تابعدار کړه د غویم د اسلام تابعدار دي ان هغه يم خپل ځان سپاره لید و وقل للذین اوتل کتاب هوایا کسرته چې ور کړه شوی د غوی کتاب ول امین الیامیان تم امیان المراد مشرکین د عرب دي ا اسلمتم ايته الزان مكملوا اسپر دا سنيجه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض بنيمان راوړي چا ساني او پيده بكي او چکم کی پيده ني نو لازم قانون خاص عدالت چکم قانون نه پاري په پيسه لكو نو ديو تو واس اسلمتم مكمل فَإِنْ فا أَسْلَمُوا نُكَذِّبُ زَانٌ وَصْفَارُ مُكَمَّلُ إِسْلَامُ تِزَانَ حَوَالَكُ فَقَدِ اهْتَدُوا نُهِدَايَةِ بِيَامُنْدُ وَإِنْ تَوَلَّوْا أَوْ كَذُوا وَافَسُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ نَيَقِنًا فَتَابَ نِي رَسُولِي وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ غ قلب ك كيف لاپتونوبي وويطنا النبيين او ووجي بغبران بغير ح فنا ح ف ح ملب چې ختل ونا حق ف لقكي او واف عدا وجدنا ح يا داجد دووبظ داشينا دا حق د ق الخوك ويطلون الذينادي ووجغ يا كسان يأمرونه بالق من الناس چه حکم د انصاب که په ده د فبشرهم نزیره و تورک بیعذاب ان علیم پدردناک عذاب اولائک اللذین حبیتوت اعمالوهم دا غلق ده چه اعمالونا طول زائشوی دی پید دنیا والآخرا وما لهم من ناس فرین و نبوی دید و پارس و مددگار علم ترئیل الذین اوتو نصیباً ایا ته نو ګوریا وروسته چې ورکل شوې دا بوته یو کیسه میله کتابي د کتاب دا یو دعون الی کتاب الله دی ورابل لیکي چې الله کتاب تل یحق کو مبینهم چې هغه په سلو کې د دیو په مانس کې سب ما يتولى فريق منهم بیا واپس کې یوړل د دیو نو هم اورذون او او غیراز کوونکی ذالکا دا غیراز واپس ګرځیدل بأنهم قد سبب دي قالوا جدي ويلو لن تمسنا النار هررګز به نرسې کې مونږته ور الله یا معدوودات مګ یو سوو ورې د شمار ی یو سو وررضې د شمار او داېغ ورزی دي هغه مو چې پهکې دخیقی عبادت کړی نوڅومره او ورې چېم د سخی بعدت کړیو دومره او وری به عذااب راې نور زیاتمونږ د پهاعاضاب نشته دی و غ دینهم پې دیېماکانو یفترون او دوک کړی دي دو د خپل دین په بارکه ما هغه څې زنه کان او یفتورون چې د خپل جوړ کړی دي زغم سره یو طالبو سبق به په مدرسه کې یو ناغه خپل سوچ بکاو او کوو سدهی تاریخانو بوستر سو خبرې کولې هغه خراب کو ناغه سوچ دا وکوي زه د دې ټول مسلمانانو اميري ممرغه نو دا سوچ چې لګ نور مضبوط شو نو د دې ټول امت مسلمانانو اذهما دز ده بالکل واقعي نه زمو سره دې زیات شمدید واقعات او چې لګنورم د سوتې مضبوطې ده دا بغ سوت کوه حقیقت جگړه به شریسره کول چې ورته خبرو وکړه زړه مدرسې ته کله کله لاړم نو چه ما دې حضرت ماتم پکې سو دراکه د ټوله دنیا د مسلمانانو مشري نو بس و چې پاکستان مته صدر کړی او کوم وخم دل نو بس و چې ګورو د نو سړي د او بده مرغه ته و د خبره پوری ته خان دي نو تر دې اهله چې تاسو حکومت درکمه نو بیا چې خبرې د ګندور سره پیو کړې نو ویژه د ټولې دنیا صدرې ما دا طالب علما نو په دې مدرسة کې صدرې جهان وي ویژه د ټول جهان صدر ده باقاعده پروتوکول غوښته داسې شي د خپلو کم تصور جوړ کړو او دوکه دوه دی دي د بار د خو سره حقیقت نشته کنه خو د خپل تصورات جوړ کړیو بناغه له کوم سم جوړندې دي خپلې سوچونه جوړ کړې دي موږ په ریکاله کندل چې غستاټ ټیم کو نه او گاډي وغه ترس چرته دي بس و چې ډره وان په کار درې ترس ولاړ دي په خبره کړس او بشمار کله بهوی دومت مسلمه صدره مو را راپې نسله کوي په استلی وجنی می دا ټول دا فسانته سودی لپاره وکړه چې دایت په مطلب پوه دی دې خپل ځان له سوچونه قائم کړي او دې خپل سوچونو بیا ځان بارکه دوکا کو پرواي و غرهم فی ذینهم دو ککړو دیولره د دیو د دین په بارا کې ما اغسزونو اغسوتونو اغه خیالاتو کانو یپترون د دوخ په جوړول شیخ په جوړ کو به پایبان دوکشو پکيفا نصرن بهال بی اذا جمعناهم كرجدو مرجم کل یومن په هغه راس کې لاری به پی چې نشته له شک داږي پر اته اوفیت ووفيت کل نفس و پورا پورا بورکنش هر یو کستا ما کستبت اغس جدی کڑی و هم لا یزلمون او دیو سر بحیث ظلم نکی گی قل اللہ هم مالک الملک قل او آیا اللہ هم مالک الملک اے اللہ بادشاہ د بادشاہی دا بادشاہانو بادشا بادشاہ نا دا بادشاہی بادشاہ توت الملک تو ورکے بادشاہی من تشاو آغا چاہتا چکو خری و تنزع الملک و تا مم من دا غچانه تشاو چې تاسو خوشی د شپې د خپل مضبوط منډیټ چغي سار سارت په جیل کی پروتي د شپې چغي وی زما کورسې ډیره مضبوطه ده سارت په 500 پر کوټه کی پروتي د بادشاہید چادا اصل بادشاہید الله دا بادشاہه بادشاہه بادشا وتعز من تشا چا ته دې خوخي عزت ورکي او تو من تشا او چا ته دې خوخي ذليل کي عزت واپس واخلي بيديك خیر خير ټول ستا پلاس ڪري اختیارات ټول ستا سره دي انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار نناباس شپه پورس کي وتولج النهار في الليل او د نباشي ورس په شپکی د شپ ورنن وز نورس پراده پاس شي او کلا ورس ورنن وز شپ پراده پاس شي وتخرج المیت من وتخرج الحي من المیت او را وباس ته جوندید مړینه یعنی او مرده دا نوت په بالکل مړا ده زمو په نظر کې ته دې دا هر قسمہ اسلامی کے سطح دپارا زمون کا دکان پتایا درائی پاک خبر اسلامی کے سطح مرکز دا کسخانہی نشاتا کا باڑی پازار اشاور شہر دجان محمد دکان موبائلہ برده 032 نبے اچنوے چوالیس آٹھ پاک خبر اسلامی کے سطح مرکز دا کسخانہی نشاتا کا باڑی پازار اشاور شہر